Të dashur dhe lezër musliman, falëndërimit akonë Allahot të lartësuar, salavatet dhe selamit që ofshemi të dërguar në tonë Muhammedin, më familin e ti, mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë atat të cilët ndjekin udhën e ti dhe i në ditën e gjukimit. Në këtë emision nësha Allahotara do të flasë për normat e sjeljes me prejndritë. Allahu i lartua në Kur'an në ka porositu që të respektojmë për indërit. Edhe në shumë hadithë e Muhammedi sallallahu aleyhi vo sellem në ka dhenë porosin që të respektojmë për indërit. Kundushtimi për indërve është një prej gjunaheve të mëdha. Muhammedi sallallahu aleyhi vo sellem në disa hadithe kundushtimin e për indërve e ka përmendur si një prej gjunaheve të mëdha. Për shemblë, në hadithë Muhammedi sallallahu aleyhi vo sellem thotë, ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ثلاث kategorie njerëzish Allahu al kategori, laqua nuk ka për të parë besyrën e bëshirës në ditën e gjykimit elaqu li valideihi wal baraatu al mutarajjila wad dayuthu ka përbet të parin ato që është i pavindur ndaj prindërve kategori e dytë gratë që i bitojn burrat dhe kategori e tretë burrat që nuk tregohen xheloz për gratë të tyra apo për të afërmët e tyre. Këta jënë tre kategori gjynahë qarësht që do të vuajnë këtë dënim në ditën e gjykimit. Atëherë, pra, kundështimi prindrëve është një prej gjynahëve të më dha. Dhe për këta rësye, ne do të qërojmë normat e sieljes me prindrit, që ti kemi parasysh, ti respektojmë që të mos jemi prej atyre të cilve kundështojnë prindrit, E për pasoi marrë zbritjen e Allahut në këtë botë, kurse në botën e botën tjetër Allahu lartësuar nuk i shkon beyshirën e bëshirës. Norma e parë, të bëjë të prindërave, të respektojmë dhe të mos i kundërtojmë. Kjo është detyrë për çdo musliman. Madje bindja ndaj prindërve ka përparësi edhe ë dai respektimit të gruas. Nuk diskutohet që duhet të respektohen të drejtat e gruas përbidje dhe prindrëve ka për parësi. Në qofë se grueja kërkon një shka dhe përbidjë nëshme kërkeset dhe prindrëve, atëherë duhet me i dhënë për parësi kërkeset dhe prindrit. E dyta, të bëjmë mirë prindrëve, me fjalë, me vepra, dhe me gjitha formët dhe mënyrët e mirëbërjes. Fëmija duhet me i përpjekje, të bëjmë mirë për indrëve, të bëjmë mirë me fjalë, të themi fjartë mira, të ëmbla, qëtësuese, gëzuese, këshumëra. E dyta, me vepra, të japim për pasturit, të shërbejmë, të dihimojmë, dhe përpishemi që të bëjmë mirë për indrëve me gjitha formët dhe mënyrat e mundshme. E treta, të tregojmë thjeshtësi dhe i për indrëve, duhet të regojmë dhe më shuri të silejmë me më putësi, me më shirë dhe me thjeshtësi me për indrit tonë. Ka njërës që të regojnë me një malësi me për indrit, që i fyëjnë për indrit, që i përshmojnë për indrit. Këta njërës nuk diskutohet, janë kundërshtarë dhe i për indrëve. E katërta të mos të themi fjal të ashpëra, të mos të flasim me vrëshdësi prindrëve. Prindrëve duhet të flasim me fjal buta të ëmbla dhe duhet të eliminojme gjdullu i shprejhje që të regon ashtëpërsi, kritik, të mos gremë zërin dhe prindrëve. Ka një që e gremë zërin kërë flasim me prindrëve, të fjalë flasin ashpër, kërë flasin vrashdë, kjo është jedhje kishe, dhe kjo është formë mos bidin dhe prindrëve. Ti gjësht përindrit me vëbendje, kur të thrasim përindrit, të përgjigje është tyre së tyre me shpejtësi. Kur bashkëpizeton me përindrit, ti gjësht me vëbendje, të kthejesh me fëtyr nga përindrit, të mos përndërpresësht bisedën, të mos hahesh me ta në bisedën, të bosh kujdes, të mos i përgjën shtrosh përindrit, Të mos e refuzosh bisedën e tyre, të mos mundur mos mundur vider, kundër vihesh bisedës së tyre. Do të që pritëm për shembull thon diçka të pa sakt, ose të keni një informacion gabuar. Përsëri, nuk duhet që të flasim me rënd, nuk duhet që t'ia depresim bisedën. Nuk duhet që të kthejmë fytyrën në anën tjetër në shembos përfillje, por ta xhebeve me dije dhe në fund ne sa e shikojmë të arsyeshme që bet but, bet mir, bet amël, ta korrigjojmë gabimin, mirë, do të kundrë të mund ta shtyjmë. Nuk është të thënë që gabimin ta korrigjojmë një herësh. E gjashta, kur Pridri i japin një urdhër, të gëzohemi me urdhën e tyre. Mos e presim urdhën e Pridrit me bezdisje, me shqetësim. Allahu ulartuar thotë: "Fela ta qul lahumu uffid" wala të nëherhume. Mos shpreh bezdisje dhe shqecim kur prindrë t'japin urdhër dhe mos u folë ma shpërsi apo me të rëndë prindrëve. E shtata. Ti presë shprindit me busjeshje, ti për cjeles me busjeshje bashkëmisedosh bashk me ta me busjeshtje, mos rrish i vrejtur para pridrëve, mos i presësh me vrejtjet, mos i përqelësh i vrejtur në fëtyrë, se kjo nuk është sjelje e mirë. E teta, të shprehesh dësha mirësi pridrëve, të të regosh respekt për pridrëit, dhe po përmedet do në disa gjara, për shemull në kuventë me gjithës, duhet që të bësh vendë prindrëve që të ullën vendin kërësorë, të ullësh vendin më, më të mirë prindrëve për të ullur, të largohesh apo të zhvendosesh në mënyrë që të ullën prindrit. Kër hamë ushqim të mos e zjasim dorëm për të filluar ushqimin para se të fillojnë ushqim prindrit, kër eqim gjatë ditës të mos eqim për para prindrëve, po të lëmë për indin të ejtës për para dhe të ejtësim pas të tyre. Ndërsa gjatë natës përshka këtë rezicjeve të ejtësim para për indrit, që ne të përbalim e rezicjeve dhe për indin vjen pas. Sitomos kër rruga është erët, apo kër rruga është e vështirë, nësa në qofësa rruga është e, si shanë rrugët e qytetit tashme të ndryquara, rruga është e qartë, dreçuar, atëherë përsëri i lëm pridën që të ecë përpara, i shënoj respekti për ta. Pra këto janë disa gjëra, me cilat të cilat ju u tregoj respekt për priduret, por ka edhe gjëra të tjera, ato i përmenda sa për shembull. Pra tu u shprehim dashamirësi pridrëve, të tregojmë dashuri për ta, të tregojmë respekt për ta, në duke dië kur këto ulëzime që që ti përmenda, po edhe të tjera. E ndërtan Të ullësh para prindrëve me edukat dhe respekt. Të ullësh që regull të isak dhe me edukat. Ullëja para prindrëve duhet jetë me respekt. Mos jetë ullëja para prindrëve një ullëje që të regonë poshtrim, që të regonë në vlerësim, që të regonë mos përfilje. Si për shemull, mos ullësh para prindrëve dhe të shtrish këmbët para prindrëve. Të mos qeshesh me të madhe të para prindrëve të mos strihesh para pritëve, të mos zhvishesh para tyre, të mos ushtrosh vështëulta apo kthia përpara pritëve e të tjera gjëra të cilat bie dash me sjellin e birr që duhet që thvie të ketë me pritrit. E 10-ta të mos i vëquash derë pritëve shërbimin që u bën apo dhuratat dhe dëhmat që u japë. kur jeriu e përmend të mirën që ja bën tjetrit, në fakt e ka do vler e ka has post dhe e ka prishë në nderin që ka bë. Përmendja e të mirave është një prej sjelljeve të këqija. Por kur thbia ja përmend të mirën prindit, kjo është akoma më e keqja. Faktikisht, nuk duhet ua përmendim të, të mirat njerëzve që është dhe njërës të largët, por kur a përbënd të mirët njëzët të afrëm, kjo është edhe më keshë. Nërsa kur a përbënd prindrëve, kjo është akoma ma e keqën dhe ma e shëmtuar. Se që do që të bëjë thmija, nuk ka rinjë që të ashlyoj dhe tyrën ndaj prindrëve. Sa do që të regohet mirë njohës, sa do që të shërbëj prindrëve, për sëri mbetet diçka njëzë çdo ka rrit ta bëj qarshi prindërve. Kështu që ne kemi detyr ë tu bëj mirë prindërve, tu shërbejmë atyre dhe nuk duhet t'u aquajm diçka tillë si der, si birsi që ne ua kemi bë atyre. Për media të mirave që u bën njerëzë është një për gjunoheve, bajtë një për gjunoheve të mëdha, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith treka degri njerëzish, Allahu lërcuar nuk do t'i shohë me syrin e mëshires në ditën e gjukimit. Nuk ka për t'i lafdruar, nuk ka për t'u folë me fjalë mëshire, dhe ata do t'vohen dënim të dhemëshëm. Tha në të dërshtuar që ofshin o i dërguar e Allahot. Kusë janë këta? Muhamedi s.a.ll. Tha, el musmilu, wal mun fi kusila atahu bil halifi el kedhim, wal men nanu. Nga me sërë Allah vëlejusërë më tha, është a i që lëshonë robat, është a i që nëzitë shqitje në malit me be të rem, dhe i treti, është a i që ua përmendë mirat të tjerve. Këto tri kategori njërzë shatëhere janë gjunaqartë më dhej dhe rezikojnë të vuajnë të gjitha këto ndënime që përmenden. Njëri për tyre, është a i që ua përmendë mirat njërzve. Kjo është cilë e keqëja dhe duhet rruhemi për isaj. Ako më ma keqë, kur njeri ju ja përmend të mirën prindit, i përmend të nderjën prindit. E një më dheta, nëna ka përparësi në mjërëbërje, respekt dhe në shërbim kërëshi babës sepse e kemi tërguar dhe ma për para hadithën e bihorejnë Rasulat dhe Allahu anhu i që i thotë, gjë rajullun, ilan ila nëbi sallallahu alaihi wa sallam, fa kale, ja Rasul Allah, men aule në nasi bi husni sahabeti. Vjen një burë të kemë dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe thotë, oj dërguar e Allahut, cili nga njerëzit më beriton mërë shumë e, mirëbërjen timë, që unë të bëjë mirë, që unë Ti shërbej. Megami sërë Allahu a.s. Tha nëna jote. Tha po pasaj. Tha nëna jote. Tha po pasaj. Tha nëna jote. Tha po pasaj. Tha baba e ytë. Një djetarë thotë. Ky hadith të regon se nëna. Meriton. Sa trefishi. I mirëbërjes. Që duhet të regohet kërshi babës. Pra. Pra. Uh, duhet që për në nënë të tre e të regojmë të refishin uh, edhe mshuris të mbirbërjes dasha mbirsis që të regojmë për babën duhet të respektojmë të dy prindri të shurëbëjmë të dyve të bëjmë mirë të dyve por nënëa mëriton trefishin asaj që mëriton baba sepse nënëa ka vuajtur periudhën e shtatzanisë, ka vuajtur dhimbjet e lidhjes, ka vuajtur dhe periudhën e gjidhënies. Kto treja i ka vuajtur vetëm nënë. Ndërsa edukimi dhe rritja e fëmijëve e kanë botë dy, si baba edhe dona. Për këtë arsye atyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atë shoq për brend hadis mund thuhet përsëri se e, nëna ka përparësi ku drejt babës në birbërje dhe mbshuri, derisa baba ka përparësi ku drejt nënës në respekt dhe në zgjimin e urdhrave, sepse babai është i parë i familjes, ai është drejtuesi i kësaj arije dhe kur është fjala për zgjimin e urdhrave, për respektimin e e, e vëdimëve të urdhrave, duhet që të jemi për babë, të jepë përparësi babës, ndërsa kur është fjala për zebshuri, për shërbim, për mirëbërie, duhet që të ketë përparësi dëna. Po gjithashtu, fëdia, fbi i respektov de dy prindrit, të ndihmoj të dy u shërben të dy vetë, se kjo është, ky është urdhri i shariatit. E 12-ta. Të ndihmojmë prindrit të punët e shtëpisë. Nuk është e hijshme. Çi fbi ta shikojë për indrit duke punuar dhe të mos i ndihmoj. E tre më djeta, të evitojmë gjithë shka që përbërën shqetsin për për indrit, të mos i shqetsojnë për indrit, nëse për indrit janë gjumë, të mos i shqetsojnë me zhurëm, me shabat, të mos ngrejmë zërin, të mos u sielim, ose për shembul, të mos u sielim për indrëve lajme të hithshme, hidh, laje hidhëruese ka forma të ndryshme shërcisbi duhet që të evitojmë mënyrat e shërcisbit të pritërdve e 14 të mos gridhemi para pritërdve të mos shkaktojmë debate para pritërdve sepse kjo i lëndon pritërit nëse për shembull mes vlezërvë lind një problem një diskutim duhet që këtë diskutim këtë gridje ta shua në diku tjetër ta konsumoj në diku tjetër dhe jonë pranit pridrëve duhet përpishen që gridjen, mos marveshen, problemin zënë kënë që kanë mos e zhidhin në sytë pridrëve por në diku tjetër sepse kjo e shqetson pridrët dhe duhet që thmijët të ruen qëtësine për indrëve. E pesme dhe ta, kur të thrasin për indrët, të përgjigjesh me shpeci. Qovë dhe nëse njeriva është, i zënë. Ndoët përshemun, që dikët, të thrasin për indrët, dhe të mosë përgjigjët thyrjes, me preteksis e është i zënë. Ose përshemun, të regonë se nuk e ga gjuar zërin. Dhe kur, lirohet nga puna atëhere i përgjigje thires tyra. Kjo në fakt është gabim. Kërët thrasim për indrit edhe në qofë se je i zamë, në i punë dynjojë, duhet që të përgjigje thires për indrëve. Madje edhe në qofë se je duke falë namaz në file, në rrasët thrasim për indrit, në preje namazin dhe përgjigje thires për indrëve. Dhe për këtë kemi sjella të regimin e gjurejgjit, Rahimullahu ta'ala, në cili përbendet se në në gjorejgjit ka thirur gjorejgjit të kësa gjorejgjit përfaltë të në mozë në file në mënastirën e ti, por gjorejgjit nuk i përqishjet dhe ajo bërë i pastaj mështëri herësh, mështëri ditësh bënë lutje kundër ti që Allahu ta spërvonte me shikimit e, e fytyrët e grave prostituta, dhe më të kishe një sprov të kësaj natyre, dhe në fakt i dodi, edhepse gjrejgjë ishe njëri i ndershëm dhe ruan të nderin, i dodi një sprov për shka kësaj lutin që mëri kundrati në naty, por më në fund, Allah u nëqur e ndzori në shesh në shmërin e gjrejgjët. E rëndësishme, kur trasim për indrit, duhet që të përgjigjështë thire së tyre, qofta dhe nëse je duke mba pun në file. E që mund thua të të tëre kur nj Të mësojm thbijet me respekt ndaj prindërve. Të mësojm prindërit fëmijët që të respektojnë prindrit, të dëgjojnë prindrit, të bëjnë mirë prindeve. Eee Burri duhet të jetë shembull në familje për fëmijët, edhe gruaja duhet të jetë shembull në familje për fëmijët e saj. Secili prej tyre duhet përpiqet që të forcoj lidhjet fëmijëve me prindrit dhe prindrit e dinë se si të forcojnë lidhjet me, me fëmijët, se si bejitur fëmijët që të respektojnë prindrit. E kemi provuar edhe herë të tjera që ë pikë të parë ju duhet që burë e grua të respektojnë përindrit e tyre në mënyrë që pasaj të respektojnë nga fëmijit e tyre. Se në qofë se qift, qifti nuk respektojnë përindrit, atëherë dhe fëmijit e tyre, mbasë do të vinë një kohë dhe nuk kanë për ti respektuar, se që të bësh ke për gjetur. Pasaj të përpishen përindrit që t'i ushejnë fëmijit me edukatën e respektin të gjimit, prindrit, dhe i përindrëve gjimit përindrit dhe mëshuris dhe i përindrëve e të përmjësojmë lidhjet mes prindrëve në qofë se lidhjet në një zëngë apo në një problem. Mëndodhë që prindrit kënë nëjë mas marveshje në dërmjet të tyre. Mërën me gruan. Thmijet në këtë situatë, në qofë se e kanë mundur, qofë se e kanë aftësi dhe e kanë pjegurin, duhet përpishen që të regulojnë lidhjet, të ndreqin problemin, dhe të eliminojnë ato gjërat të cilat s'jellin prishjet lidhjes, duhet që të përpichen të afrojnë qëndrimet e prindrëve dhe të evitojnë shkashet e zënëkës apo problemet me styre. E dheta, të të përpichet, para se të hymë të këpërindrit të marim leje, se masë e prindrit ose njëri përtyre mund t'jen një gjendje që nuk dhëtë të shëronin të shikoheshin nga njerëzit, e, qoft edhe prej fëmijve. Që para se të fysht në dhomën e prindrëve, duhet me marrë leje. E nënë më dhjeta, në qoft se prindin bo një, një gjyra, nëse prindin nuk falë në mazë më shemull, më radh, e këshu më radhe ta këshelosh, ta mësosh, ta urdrosh për të mija, ta ndalosh nga keshja, Ti kujtosh frikën për Allahun subhanahu wa taala, ti flasesh për padështinë e Allahut, ti flasish për, për shpërblimin e xhenetit, për bujsitë e xhenetit, për dërimin e xharre xhenetit, por e gjithë kjo duhet të bëhet me maksimumin e butësisë, amelsis, këshardis dhe durimit. Do të thë fëmia, trëgohet i gacë, përballet me çdo lloj fyrie, sharje, lodimi, mudimi, fjalë që mund të thonë pridrit dhe ti përballoj të gjitha këto me respekt, me dashuri dhe si është, domethënë, me të butë, me të mirë, të kërkoj prej tyre që të falin namaz, të heqin dorë nga alkoholi, të heqin dorë nga duhori, të heqin dorë nga muzika e kështu me radhë. E 20 të marrësh leje prindërave dhe të marrësh me dinimin e tyre para se të ndërmarrësh për shembull një udhtim që të mos kërutimi bëhet jashtë shtetit, që të mos kërutimi bëhet për studime, për punë jashtetit, apo kur një riu ka nërbën me shku në gjihad. Ma dhe edhe kur del nga shpija, mirë është që të marrë është leje për ridrëve, ti bësh me dije se ke për dalë, se ke një punë, do këthehesh në këto kohë e këshë më radhë. E, të mos zhvendosesh për banim apo për strehim një shmi tjetër pa u marrë leje për indrëve. Në qofë se t'jami leje për indrët, në regullë, në qofë se nuk t'jami leje për indrët, atëherë duhet të respektorësht qëndrimi dhe mendimin e tyre. Norma 21 njëtë të ruash imajin e për indrëve, të ruash e mërë e tyhet mirë. Shoqërosh me njerëz të mirë, truohesh ka njerëz të këqij, të mos srisht në vetë dyshimta, të pistat këqija. Sepse kjo prish imazhin e prindërve. Prindërit kanë evër të mirë dhe dëshirojnë që dhe fëmia ket të ketë evër të mirë, flitet mirë për ta. Se kur jolloset figura e fëmijës, jolloset edhe figura e prindërve, ndaj duhet që fëmia shoqërohet me njerëz të mirë, të mos shoqërohet me njerëz të këqij. Duhet të truhet ka verë e, e, e dyshimta çë mos flitet keq për pridritin e tij. Do të ndalemi këtu ë për një pushim, për pak momente dhe do të kthehemi inshallah utaha në pjesën e dytë të këtij episodi për të vazhduar me disa norma të tjera të sjelljes me pridrit. Alhamdulillah rabbil alamin. Elhamdulillah u salatu u salamu ala rasulillahi emma ba'd të dashën vëlejzë musliman jaku u këthujem në pjesën e dy të këti emisioni për të vazhduar me disa e, norma të tjera të sjeljes me prindrit. E 22. Nuk i lejohet fëmijës që të qërtoj prindrit apo të i kritikoj ata më ashpërsi. Nuk i lejohet fëmijës që t'i fajsojë për indrit. Qofte dhe nëse për indrit bëjnë diçka që nuk i pëlqenë fëmijës. Për shembul, kanë lanë pasdore edukimin e fëmijës. Ose nuk e kanë kshiluar për ca gjarat cilat nuk do t'u pëlqenë të që t'i vërenin të fëmija apo t'i të gjonin për fëmijën. Pra edhe në qovë se prindrit kanë mangësi, edhe nëse prindrit kanë lënë pasdore e diqka, edhe nëse prindrit nuk e kanë bërë si që duhet dhe tyrën e edukimit të thmijes, apo këshjelimit të thmijes, kjo nuk do thot që thmija ti fajsoj, që thmija ti shërtoj, që thmija ti kritikoj me të ashpër. Kjo rësjelje e dënuashme. E 23-ta, ti duhet të bëj ato gjëra të cilat egzojnë prindin qoftë edhe nëse prindi nuk i ka nuk i ka urdhëruar për diçka të tillë pra është prej sjelljes si mirë që bësh ato gjëra që e di se gëzohen me të prindrit edhe nëse prindit nuk ta kanë rekomanduar për shemb tregosh respekt për vëllezërit Truash lidhjet me vëllezërit, forcoj lidhjet me vëllezërit që të gëzosh prindërit se prindërit gëzohen kur uan lidhje të mira me fëmijët e tjerë të tyre. Të ruash lidhjet me, me njerëzit e, e fisit, të bësh mirë njerëzve të fisit, dajëllarve, tezeve, xhaxhallarve, hallave, sepse kshu gëzohen prindrit. Prindrit gëzohen kur fëmia e tyre ruan lidhjet me njerëzit e fisit vosh rregullime për mirësimen familje në në shtëpi ose kryesh punët e, e punët e parcelës punët e bujqësisë punët e kopshtit e kështu me radh tu japish dhurat prindërve pa të kërkuar di e gjërat të tjera të cilat t'i gëzojnë prindrit dhe fusin gëzimin pra në zemrat e tyre. Fëmije du të përpishet bëjnë gjërat të tjela që t'fitoj kënajsin dhe t'fus gëzimin në zemrat e prindrëve. E njëzë dhe katrëta, njohë është mirë në atyre në prindrëve, dhe të cilësh me ta në bastë të kërkesave të tyre, të trajtosh prindrit, nuk e marë parasysh natyre, në tyren, karakterin e tyra. Për shemë, nuk qofë se dy prindrit, ose njerën për tyra, janë nevrik, ose janë të ashpër. Ose, kanë, qëfar dollojtë cilësijet papëlqyshme, është e mira, është e këshilueshme, që thëmijet të njohë në tyren e tyra dhe të sillet me ta duke marr parasysh këtë problem që ka prindit. Për shembull nëse nëse e di që prindi është në vrik, përpiqet që të mos e nervkosh prindin. Nëse qose nervkos atë prindin, ta ul tonin, ta ul zërin, sillet me qetësi, ta përballoj këtë situatë, derisa prindi të, të, të qetësohet e kështu me radhë pra. E 25-ta, të bësh sa më shumë lutje për prindrit, të kërkosh falje për prindrit, në të gjallë tyre. الله لتعال قال في القران وقل رب ارحمهما كما ربياي صغيره ثوه زوتي مشيрой приндрите ми ашто сикурсе м едукуа де м ритн муа ку риша и вогол بو ашто الله لتعال ثოთن القران رب اغفر لي ولوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات زوتي ме фал муа fali dhe për indri të mi, fali dhe gjithë atë të cilët hynë në shtëpindime si besimtarë, fali dhe besimtaret, besimtaret e besimtaret. E njëzët e gjashta, e njëzët e gjashta, të respektojsh për indri të pas vdekjës e dyra. Shërjati kërkom për neshë edhe masë, vdekjes, të ruaj e mërën e mirë të prindrëve dhe të i respektojmë ata. Ka njërës që kalon pas dore respektin të e prindrit, por pas vdekjes e prindrit atëherë bëhat pishmon, e kuptonë se kalon pas dore, urdhët e prindrit, se nuk kanë gjuar prindrit, së është tërgori pa binur dhe i tyre, në duhet bëjmë kujdes. Mas vdekjes prindrit, rekomendohan këto gjërë. E para, fmija, tjeti devoqëm. Dhe të bëj pun të mira, se punët e mira të fmijes i shkojnë prindit. Të mira që bënë fmija, i shkojnë edhe prindit. Prindit, mërë se vape, prej punëve të mira që bënë fmija, ashtu sikur se mërë se vape fmija, duke mos u paksuar shpërblimi fmijes. E dyta, të bërë sa më shumë lutje, dhe të kërkosh falje për prindrit, pas dhe kështyre, kuptohet, E treta, të ruash lidhjet me njërzit e fisit. <coughs> të ruash lidhjet me fisin e nënës dhe me fisin e babës. E katërta, të qësh në vend për osit dhe amanetet e tyre. Për indit për shemë, mund të lan për osit ose mund të lan amanete dhe këto për osit, këto amanetet duhet të qohën vend. E pesta, të japësh lëmosh për prindrit, sepse sadaka e fëmijës i ja arrin prindit. Shpërblimi i sadakës së fëmijës i ja arrin prindit. Ka disa hadithe të qëtë ma përpara, në cilat ne kemi përmendur më parë, në të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se sadaka e që jep fëmia për prindin i ja arrin prindin. Kto pra janë disa nga normat e sjelljes me prindrit duhet që të respektojmë ato që të fitojmë kënaqësinë e Prindit dhe për rrjedhim shpresojmë që të fitojmë edhe kënaqësinë e Zotit ton Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala çt na e, jap edukatën e lart islame, Allahu subhanahu wa ta'ala që të na ruajë nga ato gjëra të cilat e gërvishin ose e prishin sjelljen si e lart islame. Walhamdulillahi rabbil alamin.